פרק כ"א: פלגי מים לב מלך ביד אדוני, על כל אשר יחפוץ יתנו, כל דרך איש ישר בעיניו, וטוחן ליבות אדוני, עשו צדקה ומשפט, נבחר לה' מזבח, רום עיניים ורחב לב, ניר רשעים חטאת.